Bigarren unitatea, C. Kanpotarrak gure artean, Bost. Niri lehen ezitzaidan mendia gustatzen. Nik Kaliforniakoan naiz, eta han zurfa egiten nuen beti. Enintzen mendira joaten. Baina hemen gola mendia gustatzen zaie, eta orain biak gustatzen zaizkit. Mendia eta ondartza.